Фотографія впала зображенням униз на килим, який з залассям топтав тут зранку до вечора козурін, я акуратно підійняв маленький білий чотирикутничок, перевернув його, щоб глянути на всяк випадок, глянути, сказати б для попереднього ознайомлення, бо вся та купа документів, яка лежала на столі, потребувала пильного вивчення, уважного вглиблення в кожний папірець, що найменшу кому. А все це мало настати згодом, а тепер перед моїми очима була ця випадкова фотографія. Аматорський знімок, зроблений, мабуть, апаратом «Кодак». Три німецькі офіцери, взявшись під руки, позували перед камерою усміхнені, вдоволені, благополучні. Знімок на пам'ять, а не для історії. Бо коли для історії, тоді вони неодмінно фотографувалися на тлі шибениць з ділами радянських партизанів, над ровами повними трупів наших полонених, передпилаючими українськими хатами або розбачливим руйновищем варшавського гетто. Цих трьох історія не цікавила. Не вони для історії, а вона для них – Стояли на білому тлі, мовби зависнувши в порожнечі, новісінькі мундири на них стовбурчилися, ніби щойно з цей хауза, козирки високих кашкетів насунуто на самі очі, щоб підкреслити всю глибину зневаги, з якої ці троє дивляться на світ. Гауптман, майор і полковник, менший за званням з боків, полковник у центрі. У майора і Гауптмана залізні хрести, медалі за Францію і за зимову кампанію на Сході, у полковника якісь незнані мені відзнаки. Ну що б здавалося знімок з якимись трьома німецькими офіцерами? Війна закінчилася, перемога за нами, і все це тепер суєта суєт і тримтрава. А я, взявши собі на долоні той знімок і глянувши на нього, мало не застогнав і не закричав – та все ж стримався і тільки скриготнув зубами. Тримаючи фотографію в руці, вискочив з будинку, побіг до гаража, в який Попов саме заводив свого цепеліна, грав і хрущав під моїми чобітьми, хапав за підошви, заважав бігти, не пускав. Попов гукав я ще здалеку, давай машину, випустили ми власовця, чуєш, Попов? Чим подобався мені Попов найбільше, ніколи не вимагав зайвих пояснень. Так було і тепер. Почувши мій крик, Попов миттю розвернувся, вигнав Цепеліна до грибка, відчинив мені назустріч дверцята. «Там?» – тільки й спитав, вирулюючи на шосе. «В Бараці. ми з тобою. Так званий оберлейтенант. Ось він. Я тицьну впередочі Попову фотографію гауптмана, майора і полковника. Ах, сволота!» – вилеявся Попову. «Які ж ми ідіоти! Заради нього їхати і отак». «Ти знав щось про нього, не повірив я?» «Не зовсім точно, але знав. Вчора ми з Вірою заблукали до пивної в і там зустрів свого знайомого з американської військової розвідки. А він натякнув мені, що в Овераті для нас може бути крупна дичина, а ми з тобою кинулися ловити перепілок. Покажи ще мені цей знімок». А вдруге дивитися не було потреби. В центрі знімка між німецьким гауптманом і німецьким майором стояв наш знайомий оберлейтенант Дремлер. Але в полковницьких погонах, а на рукаві його офіцерського френча, викрасовувався трикольоровий щит з написом «Роа» – «Русская освободительная армія», тобто так звана армія тричі проклятого зрадника генерала Власова. Дремлер – чи як він там насправді звався, був точнісінький такий, яким ми його з Поповим бачили дві години тому в бараці для іноземних робітників на околиці Оверата. Високий, худий, з сивою довжелезною, розділеною навпіл толстовською бородою. Ох, ця його борода! Я вже тоді, коли ми з Поповим опинилися в кімнаті так званого дремлера, мав деякі підозри щодо справжності обер лейтенанта. Бо де це бачено оберлейтенанта німецької армії з такою толстовською бородою? Що це, декорація? За всю війну я не бачив жодного німецького офіцера з бородою. Та ще такою, та ще в такому невисокому чині. Однак підозра, як народилася, так і умерла. Бо, по-перше, німець. А яке мені діло до німців? Чому я маю доскіпуватися до чиєїсь бороди? По-друге, тотальна мобілізація. Гітлер Перед своїм крахом загріб до вермахту старе і мале немічних дідів і 14-літніх дітей. Може цей дремлер саме з тотального набору?